När historien börjar stod jag vid vår hemliga håla, Håhå, och tog farväl av hemliga gruppen. Jag skulle nämligen iväg och berätta för djuren i en annan skog hur man skrämmer bort hemska trollkarlar. Det var ju det jag lyckades med förra sommaren. Jag har faktiskt nästan blivit kändis omkring. Hemliga gruppen, det är Henrik von Stork, K.T. Igelkott och Eckorin Klöverblomma. Min egen lilla klöverblomma. Nu är det ju ingen av dem som är så listig och smart som jag- Så de var väldigt oroliga för att jag skulle åka. Åh morotsöra, vad ska jag göra utan dig? Ja, vad ska vi göra utan dig? Tänk vad det dyker upp något jättesvårt problem. Vi kommer ju inte veta varken ut eller in. Akta på, jag ska hålla tal. Ser ni mig? Hör ni mig? Hemliga vänner, jag ska ju visserligen bara vara borta i några dagar men vad ska ni ta er till utan mig? Ingen av er kan tänka... Ingen av vi er kan lista ut saker. Ingen av vi er... då dök fisen upp. Han är väldigt nyfiken av sig. Haha, hej och hallå. Titta vem som kommer här. Shh, tyst. tyst. Morrotsöra håller tal. Nej men alltså. Vad tyst när någon så viktig som jag talar. Oh, förlåt urs madonas. Mm. I alla fall. Vad var jag? Jo. Nu får ni komma ihåg och inte göra något dumt. Och framförallt rör inte det som vi har i vårt hemliga skåp. Ni vet vad. Trolldrycken och trollboken. Shh. det är hemligt. Oj, det är hemligt. Ja, men det förstår ni väl. Om folk fick veta att trollkarlens trollbok och trolldryck fanns i vårt hemliga skåp så kanske de skulle bli sugna på att förtrolla någon. Eller trolla fram något till sig själva. Den där trollboken, det var som om det lyste ett ont ljus omkring den. Och drycken. Den var kokad på djurens rädsla min till exempel och en dryck kokad på rädsla kan aldrig göra något gott det var jag brukar säga i alla fall det som jag inte tänkte på var att fisen hade hört allt sammant och handlad det på minnet förstås nog inte tunt anande skuttade jag iväg till mitt möte och just som jag hade gjort det började hända saker ett litet troll kom nämligen springande inte bara väldigt utan otroligt snabbt Rakt in i hemliga gruppens hemliga möte. Ett troll, ett troll. Ja just det, jag är troll. Jag har sprungit hit i första jag kunde från bortom skogen på en natt och en dag. Oj, oj, oj. Det var snabbt. Ja, jag är snabb. du kan kalla mig för snabbfot. Men vad sysslar Nina här då? Vi tänker ut listiga lösningar och hemliga planer. Är du elak? Jag? Nej, nej, nej, det jag inte. Jag är from som ett lamm. Jag bytts bara på lördagarna. Det var otäckt. <går> nej, nej, nej, nej. Nej, inte alls. Jag kom hit för att fråga er om ni kanske känner mina bröder. Det är två stora typer. Har ni sett dem här i närheten kanske? Bröder? Nej, jag har nog inte sett några bröder här på flera år. Nej. Bröder, det vet vi ingenting om Ja, rötthåren är ganska lika mig Ja, de är inte så sådär jättesmarta kanske Men men snälla för de mesta och, och de gillar faktiskt godis och allt som är gott Förstår inte vilka man pratar om Det måste vara i någon annan skog Fast du låter lite bekant Ja, bullen och kaggen heter de Jasså, bullen och kaggen Men varför sa du inte det? De känner vi till mycket väl Låt oss visa vägen Uppställning Och så togade de iväg till bullen och kaggen. De kommer ni väl ihåg. De flyttade ut från sin egen skog för flera år sedan och blev tjänare åt den där dumma trollkaren Doron som jag pratar om. Nu för tiden är de snälla och gör knappt en flyga för när. Hemliga gruppen tog alltså med snabbfot till bullen och kaggen och där blev återseendet lycka stor. Det visas sig att snabbfot hade ett ärende. Han ville att bullen och kaggen skulle följa med hem till bortom skogen för att lösa ett problem. Ville du, vill du snabbfot? För du var inte säga alldeles själv. Ja, vad vad säger mamma om det? Ja, mamma ja. snyft. Ja, det är en förskräcklig historia det här och det, det var det för jag kom hit skulle man kunna säga jag sprang ut i det fortast jag kunnat. Och nej. Det har väl inte hänt mamma något. Var stora, snälla bullbakande vedhuggande mamma. Ja, nu nu var inte så stor skulle man kunna säga. Hon är faktiskt ganska liten och flygar i kargon också. Flyger? Vad är det som har hänt? Ja, jag vet inte riktigt att jag ska kunna säga det här till er. Det är nämligen så att vår lilla mamma har blivit så att säga förvandlad. Till vad då? En hämsk elakt trollkarl förvandlat henne. Till, till vad då? En vidrig lumsk fasas med trollkarl förvandlat henne. Ja, Men, ja, men till, till vad då? då? jag till nyckelpiga? Nyckelpiga. Mamma! <skratt> <Förvandla! skratt> ja det var alltså på det viset att deras älskade trollmamma hade blivit förvandlad till en nyckelpiga. Och det verkar inte bättre än att det var vår gamle trollkar som hade förtrollat henne med sina sista krafter. Jaha, tänker ni. Men trolla en nyckelpiga tillbaks till mamma. Det kan väl inte vem som helst göra så där bara. Nej, ni har rätt. Det är inte så enkelt. Men det var då som fisen fick vad han tyckte var en väldigt god idé. Nu föreslog han att de skulle ta med sig trollerisakerna och gå allihopa bort till trollens skog för att förtrolla tillbaka mamman. Och det var här som jag skulle ha gripit in. Jag skulle ha sagt nej, nej. Fast om jag hade varit där hade det ju inte varit några problem. Då hade jag ju kunnat trolla trolleriet. Men att låta hemliga gruppen och fisen få ett sånt ansvar. Nej, aldrig, säger jag. Aldrig. Hemliga gruppen var faktiskt lite tveksamma, det ska erkännas. Så därför fick fisen en idé till. Oj, äh, vänta här nu. Oj, oj, det liksom språkade till i örat här. Du kan har fått vatt. Den är det. Det brukar jag få när jag dricker saff. Och... Ja. Nej, nej, det är som om jag har en rest. Vänta lite. Morotsöra, är det du? Har du morotsöra i örat? Åh, oh, får jag prata? Eh, hade det bra på mötet? Jaså, du är den enda som kan och vet något. Det är verkligen han. Ja, men hur skulle det gå till? Vad bra att jag fick tag på dig. Vi undrar om vi kan få låna trollboken och trolldrycken för att hjälpa bullens och kaggens mamma. Ja, det går bra tycker du. Fint, tack morotsära. Hälsa. Men jag ville prata. Vad synd han la på. Men vad sa han? Sa han något om mig? Han sa att vi fick använda trollboken och trolldrycken. Menar du det? Ja, fast jag tycker ändå det verkar lite skumt i den öra. Sluta nu, kotte. Var inte så misstänksamt. Eh ja, men då sticker vi nu med en gång. Ja, då ser vi till att komma iväg. Heja heja, ja men. Men då förutsätter ju detta att vi måste följa med. Följa med? Ni. Hämta oss. Och träffa mamma. E, ja, eller nyckelpigan blir det ju nu då. Mamma. Mamma. Mamma. Fisen hörde alltså mig i örat. Ja, jag vet ju att det är omöjligt. Men mina vänner hemliga gruppen verkar tycka att det var helt i sin ordning. Så de beslutar sig för att bege sig till bortom skogen tillsammans med trollen.